7-ма Запорозька дивізія полковника Осмоловського, яка підтягувалася вулицею Великою Васильківською від Деміївки. Козаки позбивали мазепинки на потилицю, дивуючись на розбурхане місто. Вони такого ще не бачили. Автомобілі Антона Крауса та його супроводу поволі посувалися до Хрещатика під овації публіки. Їхали вони бруком встеленим килимом квітів. Після всіх неприємних звісток і психічного виснаження генерал відчув різкий приплив бадьорості. Хай там що, а з таким народом можна боротися до кінця. На Хрещатику рух уповільнився, зате можна було роздивитися на цих дивовижних людей зблизька – побачити їхні щасливі обличчя, збуджені очі, що горіли вогнем нестримної радості. Краус побачив стареньку згорблену бабусю, що, вклякнувши на коліна, била чолом до землі, зводила свої висхлі руки до неба, побачив щасливого чоловіка, який підніс високо вгору гору свого малюка, аби той роздивився на цей майдан і запам'ятав його на все життя. Якийсь добродій у вишиванці дарував усім охочим жовто-блакитні хоруговки, напрочуд вродлива дама у сніжно-білій сукні і такому ж сліпучо-білому капелюшку роздавала цукерки. Ще хтось розливав усім спраглим зельтерську воду. Худенький хлопчина, який біля головної пошти чистив перехожим взуття, Вигукував на весь майдан. Ставте ноги на скриньку, шмарую задурно. А коли розчулені люди почали кидати йому гроші без чищення, хлопчина голосно попередив беру тільки гривнями, рублів і керинок не приймаю. Походжав у юрбі цікавенький скоморох із червоним носом бульбою, одяг якого був у трьох кольорах. Білий гостроверхий ковпак на голові, каптан синій, а штани кумачеві. І хто мав кебету, відразу здогадувався, що це ходячий московський прапор, барви якого цар Олексій Михайлович позичив у щедрих голландців, тільки переставив їх місцями на московському полотнищі. Зверху біле, посередині синє, внизу червоне. «Як-небудь, аби по-своєму», – перетасував Олексій Михайлович кольори, в які тепер зодягнувся скоморох. Але він цей мартопляс мав жалюгідний вигляд порівняно з колоритним гуцулом, котрий став улюбленцем Майдану. Гуцул був у красиво розшитому кептарі, полотняних ногавицях, у новеньких личаках із задертими носами – на голові мав кресаню з великою жовто-блакитною пір'їною, якогось невідомого заморського птаха. Під пахвою у нього був домик Франка, в зубах коротенька файка, на плечі сиділа стара обстріпана ворона, надута, наче її чимось не вгодили. В обох руках гуцул тримав по револьверу, можливо, бутафорному, Бо крутив їх, надівши скобками на вказівні пальці, так швидко, що вони мерехтіли, наче млинки. Не виймаючи з рота файку, руки ж бо зайняті, Моцул наспівував чудернацьку коломийку. Не питайте, москалика, биться чи мириться, Три струни на балалайці, а на кобзі тридцять. Як тільки Гуцул розпівувався, як сонна, надута ворона, на його плечі враз оживала, розправляла обстріпані крила і підкрякувала своєму господарю. Кря, трицять. Вражені люди аплодували. Гуцул на всі боки підморгував. Ворона ж на його плечі так само сиділа надута, мов би переповнена почуттям якоїсь особливої воронячої гордості. Дивно було, що це ніким не кероване стовпище люду дотримувалося бездоганного порядку. Ніхто нікого не штовхав, не наступав на ноги, не хекав у потилицю, ніби всім керував якийсь вищий інстинкт, що прокидається в людях у час великої спільної радості і надії. Хоча, по правді сказати, не було тут аж такого єдиномислія, якого благав у Бога Тарас, котрий теж споглядав думську площу з портретів, придивлявся, що воно діється на його козиному болоті і хто чим дихає. Було тут усякого брата. І навіть тоді, коли автомобіль генерала Кравса повернув із хрещатика до думи і натовп розступився, даючи йому дорогу, до машини підбіг якийсь екзальтований молодик і, показуючи рукою на думу, закричав «Не вірте тим, єзуїтам!». Генерал Кравс заважив, що та маса людей – яка відступила перед автомобілем праворуч, відрізнялася від тієї, що була по ліву руку. Праворуч над дудськими головами здіймалися російські трикольорові прапори і не чулося звідти ніяких овацій, а ліва частина площі цвіла жовто-блакитними стягами і здригалася від тисячоголосої осанни. І тут два табори, подумав Краус, і напружився від раптової тиші, що впала на площу. Він побачив, що всі повернули голови до вулиці Інститутської. Там, на її крутосхилі, у скісних променях передвечірнього сонця, з'явилося видове, яке найбільше вразило поручника гірняка. З печерського пагорба, де ще недавно було безлюдно і порожньо. З мертвого міста до Хрещатика рухалася строката, розцяцькована процесія. Попереду на низенькому, схожому на віслюка коні, їхав старий російський генерал, груди якого були так густо обвішані орденами, наче він зодягнув кольчугу. У правій руці генерал тримав невеличкого російського прапора – який начебто і не личив поважному воєначальнику, він тримав його наче свічку. Услід за генералом пішки ступали чотири священики в золотих ризах. Один із них ніс великого позаоченого хреста, а троє високо здіймали багряні церковні корогви. За ними йшов церковний хор на чолі з деяконом і голосно, Голосніше, ніж годилося б церковному хору, співав «Боже, царя храні».